Я бачив три сфери, з яких складається суспільство – сільське господарство, промисловість і держава. Вони якісно не схожі поміж собою, отже і енергія фотосинтезу насичує їх по-різному. Мене цікавив не лише якісний бік цієї динаміки, але й кількісний. Бо якщо існують кількісні закономірності, то можна побудувати модель, схожу на періодичну систему Менделєєва, але ця модель описуватиме економіку земного людства. Урядом я виходив з того, що економічна система, так само як і система елементів, базується на законі збереження і перетворення енергії. В періодичній системі носіями енергії є електрони, а в економічній системі цю функцію виконують самі люди. Та якщо в основі цих якісно відмінних систем стоїть той самий фізичний закон, аж ніяк не може не існувати спільних рис, що притаманні їм обом. На мій погляд, спільність полягала в тому, Ця енергія всюди з однієї сфери в другу переливалася рівновеликими порціями. Порція променевої енергії, квант, породжує саму можливість існування квантової механіки. Але ж людське суспільство так само живе за квантовими законами. В В'єдальних нам видають порції обідів. Лише з боку чуттєвого цей квант-обід від променевого кванту різниця якісно. Проте в субстанційному розумінні поміж ними існує лише кількісна різниця. Свинина, яловичина, хліб, тощо, в сутності своїй є не щось інше, як законсервована енергія сонця. Різні люди з'їдають різну кількість страви, але кожна їдальня знає, скільки належить приготувати їжі тому чи тому колективу. Отже, кулінари у своїй роботі користуються статистичними законами так само, як фізики в квантовій механіці. Візьмемо такий приклад. Сьогодні український уряд знає, що населення нашої республіки споживає в хлібі та хлібних виробах 14 мільйонів тонн збільше. І так щороку. Хіба ж це не порція? Отже, квант сонячної енергії. І цей велетенський квант у рівновеликому вигляді переливається в економічне життя нашого народу. Їжа несе сонячну енергію у натуральному вигляді, вона завжди лишається законсервованим промінням, а промислові вироби несуть опосередковано. Машини і предмети людського побуту своїми цінами відзеркалюють кількість біологічної енергії, яку витратила людина на їхнє виготовлення. Звідси випливає, що гроші є своєрідним інструментом виміру сонячної енергії, котра циркулює в економічному обігові країни. Гроші Маркса є засобом виміру людської праці. Ніби те ж саме, але за глибшого аналізу ми побачимо, що Маркс підміняє невидиму причину видимими наслідками. А це, своєю чергою, приводить до хибних висновків і так само хибних політичних рекомендацій. Глани в очах темніло, коли я думав про те, чим має закінчитися марксистський експеримент в СРСР. Я не міг мовчати і одночас не міг вийти й своїми стражданнями до натовпу. Мене ніхто б не зрозумів. Отож й зболена совість знову і знову вела мене до тих, хто вважав мене психічно хворою людиною. Я поки що обстрагуюся від сонячної енергії, закладеної природою в глибинні надра планети. Вона не є й не може бути основою абсолютної додаткової вартості, бо видана людям тимчасово заради стрибка у вічність. Сьогодні не варто когось переконувати, що ця енергія – Вогілля, нафта, газ У найближчі десятиліття Буде вичерпана остаточно Це ясно навіть малоосвіченим людям Отож, надалі залишиться Два енергетичних джерела На яких базуватиметься цивілізації Земний гумус котрий можна назвати дитиною сонця І термоядерна енергетика Породжена синтезом гелію Гори сьогодні, коли я пишу ці рядки Розробляється проект на перші десятиліття наступного віку. Проект побудови термоядерної електростанції. До цієї великої справи згуртувалися наймогутніші країни світу, а поки що нас виручає атомна енергетика, заснована на розпаді урану. Катастрофи, які через неї нас спіткали, нагадують трагедії, котрі пережило людство, навчаючись користуватися вогнем. Він вогонь і досі лишається вельми небезпечним, та чи здатна людина відмовитися від його використання. А проте технічні проблеми суспільство осмислює значно легше, ніж проблеми економічні. В економіці людина робить те, що робить електрон у механіці, перетворює і переносить енергію зі сфери в сферу.